Til God eftermiddag. God eftermiddag. Velkommen i cirkus. Mit navn er Anders Lund Madsen, og over for mig sidder Anders Reinhold som i dag er Clownen Bobo. Nu skal vi de se den ja. nummer med den ballon op i den nomse I dag vil lavet show radio på trods af mærkelig organisation. Kom, lille barn, og pres vand op i mig i ballongen, Anders så se ja. ballongen bobo sprung Velkommen til De Sorte Spejdere, det musikalske talkshow på en onsdag, den 6. i 6. 07. Sindssygt nok, tænk på om en måned, og hvad? Så er det den 7. Syv... Så er der rigtig mange, der skal smedes i hymens længere. Det er jo lørdag på Roskilde Festival, og det er så der, mine svore har valgt, at lige der skal vi giftes. os, For det svore. ser fedt ud i fremtiden. Tak, Martin. Nem at huske. Men når det så er sagt, så vil vi godt byde velkommen indenfor. velkommen til dig, Jens. Der er specielt dig, vil vi vil gerne byde velkommen til i dag. Ja, og også til Gry. Gry vil vi også gerne byde specielt velkommen til i dag. Og, og også, også til... Carsten, og også vores også Specielt velkommen til Carsten. Og specielt velkommen til dig, Anders. Tak, og specielt velkommen til dig, Anders. Mm. Og super specielt, specielt velkommen til Jens. dig, Lytter. Lytter, ja. Yeah. Og øh, vi starter dagen øh, vores program med Soko og nummer, der hedder City Day. Hvilket er årsagen øh, til, at øh, vi gør det, spørger man så selv. Jo, det er jo fordi, at det snart er live-tid til Soko. Fredag i Aarhus. Fredag mellem øh, 14 og 16 i vores program spiller Soko live en minikoncert, en showcase, en, en et, et udstillingsvindue. Det er vel første gang, at hun spiller i Aarhus nogensinde, er det ikke? Jo, det er det. Og så om aftenen på Vokshol på fredag vil det så være anden gang, hun spiller i Aarhus nogensinde. Ja, fordi der, der er så der ikke spiller hun det til koncert, og lørdag spiller hun i København. For første og, og i den forbindelse, så øh, kan jeg sige for dem, der ikke fik købt billetter, mm. så øh, er det sådan, at øh, Soko mm. har valgt at give flere koncerter i Danmark. Har hun. Den 18., den 19. og den 20. oktober spiller hun i Danmark. Halløj, til nok. Det er faktisk tre dage efter min fødselsdag. Det er lige blevet bekræftet. Det er helt godt for pressen, som man siger. Ja, det er <laughs> øh, Så det er godt nok. Ja. Øh, vi er kun glade for at øh, kunne være med, og i det bevidste, vi vil jeg godt takke tv 2 nyhederne, som jo opdagede Soko, øh, fik hende til landet, og nu... Øh, retmæssigt. Ja, det Søren Søren Juler. Øh, ja. Den rigtig Flot fede hver på. det vi jo selv dyrkede hende frem, fandt hende nede ja. i. Ja, hvor fandt du hende, Søren? Æ, han det fandt havde, en par no. iTunes, hvor hun jo var den mest solte. ja så tænkte, det er sgu en god historie. Mm. Den er der ingen grund til am, det, det, at kreditere. Det, det, det er faktisk rigtigt. Fedt spiller. Okay, indebrand Det tror jeg nok, vi er Søren juler. Men den dag vi står med kæderne om halsen og har vundet en eller anden ting, så skal vi nok huske i vores takketale, at du ikke nævnte os. Må jeg sige noget, og nu når vi er lidt nedkær, lidt flov og lidt, øh, lidt øh, indebrændt, ikke? Ja. Men ikke at det er noget, vi gør den i. Så nej, men bare for denne en gang. Ja, okay. Må vi ikke få lov. Ja, okay, okay, okay. der vil jeg sige, jeg har altså, der er en gang om året, er der sådan en radiofestival. Oh ja. Yeah. Øh, fra som fagfestival, der hedder Radio Days. Det er ligesom når TV-prisen bliver, bliver øh, uddelt, ikke? Det der til TV bedste radioprogram, til programmer i år. Ja, ja. Der er, øh, det er til det her Radio Days, der.. Er, øh, i, altså, det, det er engang i september. Yeah. Vi er ikke blevet spurgt, om vi kan holde de dage fri. Der er underligt nok, at der ikke er kommet nogen og sagt, at I skal i hvert fald ikke holde ferie der, for det er sådan, at i år der er, sammen Ekstrablad giver Radio Days den gyldne mikrofon væk. Og det er Ekstrabladets uh, læser, der skal stemme på, hvilket program, der er det bedste radioprogram. Og den bedste radio DJ og sådan nogle ting. Altså på et eller andet tidspunkt over sommeren startede den her afstemning, oh, så Ekstrabladets læser på deres hjemmeside får lov til at stemme på uh, det bedste radioprogram. Og, uh, og det er ikke for noget, Jeg er bare det der spøjst, det der er det sært, det der er det underligt, det der er det mærkeligt, at man ikke er blevet sagt spurgt. Hvad hva, hva, hva? hva? tænker at I at holde ferie i september? No, no, no, øh, no. Nej, det gør vi ikke. Nej, om er fint nok, eller I må ikke være væk der. Men øh, problemet er jo nok, at hvem skulle sige det, Anders? Hvad tænker du Altså, hvem skulle sige, at vi ikke skulle holde ferie? Nej, det er selvfølgelig det. Det bestemmer vi vel egentlig selv. Det er jo det. Og jeg, og jeg tror også, der tror jeg ikke slet ikke, du skal brænde nogen bror endnu. For jeg kan mærke, jeg kan ikke sige noget, jeg kan bare mærke. Jeg kan mærke, det klør i min ene lille tog, og så ved jeg. Har du hørt noget fra nogen? Nej, jeg har intet hørt. Altså, jeg, jeg, har, jeg har ikke... Altså, den nærmeste venner, jeg har i radiobranchen, det er ham, som har øh, radiobranchen nede på Gamle Nej, ah, okay. så, så det er ikke sådan. Han kunne at, da godt jeg, vide det. Det tror jeg. ikke. Han har ikke rigtig siden uh, grundig uh, mistet deres markedsledende. Mads Steffensen, han vandt jo sidste år så årets radiopris. Ja. 25.000 kroner fik han med. Takt hå samme dag. Ja, ham og Marianne fruen måtte uh, var ude rejse. Det er rejselegat som et skal men men Carsten eller undskyld uh, Mass, han gjorde det jo flot. Han tog jo til han inviterede ny til, og det må man sige, Der er flot han så endnu en gang og han sagde, det er jo "Skat, mad, og man, er man på en masse kom hjem." Se, men selv må månu vil kom hjem. Skat. Ja, han. Ja, han, ja. Helt. Ja, han ringer først om aften. Han har vundet 25.000. Det ikke fantastisk. Jo, og der blev klappet sådan noget, og Marianne går og tænker, at nah, han, øh, han vinder den en lørdag aften. Hvad, hvad laver han mod lige mand, der, eftermiddag? Han kommer til senere hjem fra arbejde, hvad ja, han, ja, ja. han siger, unge, unger, I skal hjem til far og mor ikke ja, denne weekend, men næste weekend, ja. skal I hjem til forældrene. Åh, oh, siger de. Det det det vi med med. Hvorfor? Fordi mor og far skal ud og rejse. Uh. Det er så masser gjort, og det kan jeg godt fortælle nu, fordi nu har de været sted, det, så det er ikke en overraskelse for Marianne mere. Nej. masse Jeg har nok været noget. overraskelse, da det skete. Det kan man sige, det er at øh, de sætter sig ud i Belingo, og så øh, og får hun... Og det er hun, den, den berlingo, hun, en stor 1, 1 motor, ikke? Bliver hun blindfoldet, øh, kan man sige, <laughs> eller det gør hun. Øh, og øh, det er jo helt, fordi det er hende, der kører. Ja, ja nemlig, og så kører de øh, sydpå. Og det kan man mærke. Hun er simpelthen hun mærke klima ved Miller. På et tidspunkt kan hun se, der står øh, Wordingborg på der skiltet, og vi skal sydpå. Vi skal på. og de kører på." Ja, det Guld guldbros. Og Steffen, han i score lige op. Der er en genopstandelse af masse monopol. <laughs> Greatest It, så score han lige op på løer, og det er Det var en lille smule Mester 25.000 øh, kroner, det er meget rart. De ja. kører ned af, Ja, men så drejer de til højre. højre ved uh, Nykøbing. Ikke? Ved Turby. Åh, uh, det er der, man bliver lidt vil nok. Ah, så drejer de ind. Ja. Og så bliver han godt nok forvirret Jeg tænker, "Åh, det vil nok det han gør nu nok i Ballingen, det er, at han bremser den op, han stopper den et sted, og så derfra en helikopter, en maskine, ja, helikopter, ja, det være, det et eller andet. Fordi Lolland måske. er dejligt fladt øh, til at lande på. Nemlig, øh, er det en luftfodbod? Hvad skal vi? Og øh, Nede i Europa. Det er det, så sker det. er at ud. Hun snor lige ved at snuble over lidt. Så løfter lige lidt. Ja. Så ser hun 8.766 træhytter. Helt ens. Og tænker, Jan, eller Karsten, eller ah Mads. Mads, <laughs> hvad er det, du har gjort? Jan, Karsten, <laughs> Det, der så sker, det er, at det er en rigtig festlig weekend i La Landia. Og, ja. øh, og han vælger jo ikke den mindste af hytterne. <laughs> no, jeg tror jeg var, ikke. nok ikke med det. Det er faktisk den næsten mindste, men okay. Ja, og øh, der bor øh, masser og Anne så. Over, og de er inde på det der, der hedder pizzeriet, hvor man kan øh, få alt øh, al spis, hvad du kan, fra buffeten. Hvor man, 365, og hvor Mads naturligvis sad i sin, øh, sin små, tynde speedo, samtidig med, at han spiste Ja, for der er ingen grund til at skifte, så kan man lige få de, en tur igen. De en hurtig badetur, hvis det skulle være. Det er jo en tur, vi drømmer om at gå efter. Ja, øh, hvis vi vinder, og det er ikke fordi, vi skal ikke fedt for, at folk skal stemme og sådan noget. Det var nej, nej. Folk, nej, folk skal stemme, vi vinde. Folk skal stemme på det er ret Så uang, bliver det vores tur, bliver så bliver vores Det en remake. M.S. Stevenson. Så tager vi bare La Highway 61. Lallantia i bilunden. Det er vi råd til. For folk, der skal på Roskilde, der er udsolgt. Ja, og billetter er oppe i 3.400 kroner. Så skal man... Undskyld. Jeg er lige i hvert fald svart Øh, uh, sidder du i at høre hører det her program i Sydsverige i øjeblikket, så gå ind til din nabo og sig, at uh, han burde flytte nordpå, fordi det er et gammelt dansk land. <laughs> det er bare øh, fordi, at øh, der er en lytter, der lige er skrevet, på TV2 lige nu, der er Soko i fjernsynet. Mm, der er Aske Aumund. Hov! Torpeber med i boksning. Ronaldinho Sko. Michael Carrick. Uh, ja, undskyld. Det, det, du hører nu, kan, lytte det er også der lige uh, kører fælsynet igennem. Vi lidt. For at se, om, uh, om der skulle, vi skulle være så heldige. Nej. oi oi oi oi oi oi. Nej, BBC. Nej, helikopter. En, der flyver oh, helikopter. CNN. CNN. Well, Fint. Nå, der er sku... det var bare fordi, der var en lytter, der skrev der var noget med sukker, og vi havde lige snakket om det. Ja. Så kunne det være meget, meget sjovt at spille Ej, det er bort, altså. i radioen, i ja, men det var Æh, Hvor at TV2, de siger, øh, hvor fedt det var, Ej, at de fandt. Altså, jeg, jeg tænker et andet sted, det kunne lige så godt være mig. Okay, godt. Fint, yes, godt. Programpråsigt, Brumle. Ja. Anders Lund Madsen. Anders Lund Madsen er her med en bra Først, øh, vi skal sappe lidt på tv-kanaler, uden at finde et program. Ja. Det har vi lavet. Ja. Anders Fogs karsten. Elrokken i akvariet. Ringe til ham i radioen. Han er informeret i parentes. for fra Godmorgen Danmark, som eksempel på, hvor glad man kan være for fugle. Mm, fugleviskeren. Kasper for ty. Ole Hyltoft i nyhedsavisen. Ja. Vikingesketch glæder jeg mig meget til. Og øh, så har Urban øh, fucket min grundlovstaler op. Det skal vi snart op. Ja. Folk, øh, vi ikke er klar, at du er synd for. Sonny Richter stadig ligger på det, der hedder tillægsmandat fra færøerne. Øh, I anden time. Godmorgen Danmark. Pia Asma. Shoutout og Tillespinko. Og jeg, lige jeg ved ikke, hvad vi skal sige en andet, jeg ved, det er highlights fra statsministerens grundlovstale ja, eller det? i går. Jamen, Love og regler skal gælde ens for alle. Damn. Det er ikke en skets for tjenesten. Det er, er statsminister. Bare så, I ved det. Tænd igen. Det er voldsomt. Lad dog demme om det. Prisind er, at den enkelte med stor sted i egne faste holdninger anerkender andres ret til at mene noget andet. Frisæg, det er frihed til forskellighed, ytringsfrihed og frisæg. Det er kernen i Folkestyret. Jeg driller. Jeg har simpelthen ingen kommentar. Uh, vi har besluttet... Nå, no, Det er det vi så lige. Det er altså highlights af forskellige taler. Jeg driller. Det er vi. Jeg har simpelthen ingen kommentar. Uh, vi har besluttet... Det, der sker, det er, at det er Anders Fogh og statsministeren, der er færdig med sin tale I Folkestyre. Ja. Og så er det... Uh, ja, så ligger jo Marianne Hjelved, Marian der Hjelv. ligger Jadriller. Og derefter er det... Uh, Min nye ven. ...din bedste ven, uh, Jasser Richter, hvad hedder han? Uh, Jasser, Carter, Richter. Jasser Richter, fra Som, uh, uh, for, ne, som fortæller om hele altså, den nye alliance, hvor, hvor, altså, deres partiprogram, hvor godt det egentlig er. Jeg driller. Jeg har simpelthen ingen kommentar uh, Vi har besluttet os En ny alliance Stedt ikke at uh, vende blikket Baglæns, uh, det vi ser fremad Det gør det. godt Jamen uh, tak for det til filosofen Men op. jeg synes godt vi kan lige dvæle lidt Anders Fogh Rasmussen øh, Hvis du bare lige spiller den allerførste igen Fordi den bliver man rigtig glad for Love og regler skal gælde ens for alle Sådan Det er voldsomt Lad dog dem om det. Jeg må sgu ærne i Vi bliver tit kaldt revrøde her i, i studiet. Og er, øh, meget reaktioner. Og jeg vil sige, at jeg kan sgu meget godt lide Anders Ford. Jeg kan godt lide, når han taler. Helt seriøst. Det synes, han er god. Jeg så hans kone i går. Øh, hvis ja. du ikke har noget at sige, så hold din mund. Tale er, er guld. Salsed er øh, bronze. Nej, det er faktisk omvendt. Øh, ja, ja, bronze ja, men... er kår. Ja, er, du forstår, øh, hvad jeg mener. Og øh, der må man sige, Anders er noget på hjertet. Fruen ja. står øh, og snakker om øh, begivenheder som foregik fra meget lang tid yeah. Der må man, Det må man give. Senere øh, vi, øh, kigger vi tilbage på Pia Kærsgaard og Asmara. Du har faktisk ret i, at han taler godt. Altså, han er en øh, god taler. men, men det, lyder, det, Når man når man er løs, lyder det er sjovt, men, øh, men, men i forhold selv. til, hvad vi ellers ja, ja. har taler her, I Prøv lige her. Love og regler skal gælde ens for alle. Og tænk på, at Nasa Carter... Altså, på at høre Stilling og Stil ikke at det blikket baglæns øh, fremad. Men det er også det ene og af andet interview, der kan man sige. Det er ikke, ikke rimeligt sammen de to. Nu er det jo også, at det er jo, de er jo meget urimeligt at, at kaste så meget efter... Love og regler skal ja, okay. gælde ens for alle. Årets laks. Anders Er du klar over, at højhuset Tivoli hænger i en i tråd? Må jeg til gengæld lige skru for et håndtag på vores mixapult? Ja. Yeah. I morgen på Danmarks Radio. DR, DK, Bondslag, DK, Sortegn og Og det man hører nu, det er underlægningsmusikken, tror jeg, eller øh, vignetten, temaet til. Det er opdaget, det deres nye nyhedskanal. Og hvad vil man høre nede om den, okay. som er her? Ny idé. Hvad nu hvis vi laver nyheder på nettet, hvor man selv kan vælge, hvilke nyhedsanslag man vil se i levende billeder. Ja, men så skal de være født til nettet, og ikke bare nyheder fra tv vis på nettet. Ja, ja, de skal hele tiden opdateres. Ja, ja, ja. Og så skal der være et, øh, et nyhedsstudie med fuld bemanding nærmest 24 timer i døgnet. Ja, okay. okay, det vi så høre. Det er så Spot, øh, hvor reklamebureauet tænkt, vi laver kvinder. den 7. juni. Altså. Det jeg tror, jeg har tænkt på, det reklame. på. Det har været klemmingspot, for det er det kskos op. der twister vi den med at have unge kvinder, i stedet for at have nyderland mænd, som jo det her typisk vil henvendes til. Men jeg synes faktisk, der er mange ting. jeg... Du taster drdk at dkskoster Godt kunne hisse mig op over. Og det er sjældent at gøre det. Og jeg gider ikke. Jeg gider bare hisse mig op. Det er der en god tid. Men de har opdage, tror jeg ikke faktisk. Jeg er jo en nyhed hund efter nyder. jeg ser altid tekst til. Jeg kan ikke lade være. Jeg skal læse, hvis der ligger en avis foran mig også læne. Åhør, så jeg læser den. Øh, ja. Og som jeg har en to gange før Jeg skal lige kigge ja. og glemme noget ja, ja. Er ja, Og man også der tit sidder på Tahiti På stranden med vores øh, trådelses Og, og, og tænker damer. Hvad sker der egentlig? Mm. Ikke? Vi, vi kan få brug for det her ja. okay. Men det er update er altså fra i morgen af en øh, Og vi, der er måske nogen der tænker noget. Nu, nu er de blevet sat til at reklamere fældre. Nej det er, Ej, vi. det er vi ikke vi Det er fordi det. at øh, vores øh, interne tv kanals øh, TV antennes ja. i Derbyen, Der øh, er der sådan en intern tv kanal Hvor ja. det der det update så meget også vil køre ja. Hvordan det lige ved det væk Fordi det er jo på internettet fra i morgen ja. Man går ind og finder de klip man helst vil se, hvilke nyheder, der interesserer sig af F.A.E. eller æ, For. der interesserer en. For. Og så ser man. Okay? <går> æ, og det, vi spillede før, det var temaet fra DR Update. Altså deres øh, vignette, deres kendingsmoledi. Det, vi gør resten af dagen, det er, at vi bruger øh, det som underlægning her i programmet. Det er den her. Du tror måske, det er BBC World News, du ser. Det er det ikke. Nej, de er, den der pliblyde er jo ikke nejlet, men der er inspireret ikke. Lad sige. mig sige det på den måde. Den er lånt rimelig kraftig, Og vi kunne samle noget, så det lød rigtig meget som. This is BBC World News. Tom... Tomcat. Tom Tomcat. Tom Kære lytter, vi skal ringe til en god ven af Han hedder Kasper. Uh, han bor i... Ty. Ty. Halvdelen af alle mænd over 40 år har rejsningsproblemer. Så er der godt, at man ikke er fyldt 40. Det kan man sige. Anders. Jeg er jo 16. Ja, du er jo en lille, vild kanin. Ik? Når du får havre, så... Så pisser hestene. Som man siger. Nu skulle vi gerne have telefonisk forbindelse til Kasper. Vi ved ikke, om han tager den. Vi har ikke aftalt, at vi svarer ringe til ham. Nej. Men lad os høre, hvad han øh, om han tager den. For det første selvfølgelig. Du ringer til Kasper Højgaards telefon. Kan, jeg tror jeg ikke fandt lige man men med en besked. Indtal din besked efter tonen. For at afslutte, tage firkant eller læg på. Hej Kasper. Øh. <laughs> Kasper, du lyder så trist på den telefon. Eller, er, du, er, du, øh, er der sket noget? Altså, vi har ikke kunnet få fat på dig hele ugen. Der må ja. være sket et eller andet. Er der noget med Charlotte? Der. Siden at du øh, ikke vælger at tage telefonen. Men så vil det godt være lidt grov her, at hænge uh, på det yderste hår, som man siger. Hvis du ikke tager telefonen skal gang, vi ringer til dig... Jamen, det så kan jo, det kan du Anders, der kan være alle mulige grunder, at han tage telefonen. Ej, men han kunne da det mindste lige sige, hvad der er. På eh, telefonsvaren, Anders og Anders, jeg kan ikke tage den. Men er jeg, er der. Der, jeg er der på freder. Jeg er der på freder. Ja, ja. Okay, vi giver ham en chance til senere. Hvad skal vi så? Skal bare høre det her musik? <laughs> Fordi Kasper ikke tog den, så skal vi høre den her vignette resten af timen. Nej. Anders, du har øh, været lidt indebrændt i dag. Du har været over mange ting, men der er en af dem. Ja. Det er, at vi ikke øh, havde mulighed for at finde den nye med Paul McCartney, men nu er den fundet den tid i sit afspiller. Og kan du ikke fortælle lytterne? Ja, det kan jeg Et godt. hvorfor er det? Vi spiller øh, denne her sang, altså. Paul McCartney er på mange måder øh, musikalsk øh, en mand, der øh, er den musikalske ekvivalent til Bill Clintons øh, Comeback Kids, hvor han hele tiden, når man tror, nu kan han ikke mere, han er jo 65 nu, så laver han sgu en skive, som er dejlig. Marka. Maka. Øh, vi er jo mange, der er lidt trætte af det der med, at John Lennon var så herrefed, okay. bare fordi han var uansvarlig og ikke kunne finde ud af at finde sig en ordentlig kone. Der synes jeg måske, at Paul McCartney på mange måder lavede de bedste sange og opførte sig ordentligt, og det er også ham. Hver gang ved jeg i Beatles, hvor der var et eller andet med, hvad skal vi, hvem, hvem vasker op og så, videre, ikke? så var det jo Paul McCartney, der hele tiden stod, og hvem betalte regningen, fordi John Lennon, godt låter, han er ikke typen, som går ud og siger, det ordner jeg. Fordi han er, det er bare de andre ordner det. og jeg var slet ikke bundet med noget med det med, med hvad hedder han? Ham. Joko, mand. Nej, jeg tænker på George Harrison, oh. som bare det sted at satse over et hjørne. Ringo oh. Starr, synes jeg, hedder han over tvivl, fordi han er Ringo, ikke? Oh. Karte. Det var han, der fik til at køre over. You Tell Me hedder, hedder nummeret, og pladen hedder Memory Almost Full. Love og regler skal gælde ens for alle. Og i den forbindelse vil jeg jo godt sige, at øh, det, er jo kun, det er jo Starbucks, der har et pladeselskab. Øh, Cafékæden Starbucks, øh, og der har McCartney jo valgt at udgive sin plade på. Det kan godt at undre, fordi at I, hvis man var i udlandet i går for eksempel, så er det eneste, man kunne høre i alle Starbucks i hele verden, det var den her plade. De har lavet sammen med Bob Dylan på et tidspunkt. Der også kun, jeg mener også, de lavede med Van Morrison. Øh, som, det er rigtigt, ja. Hvor de kun... altså hvor at, øh, man kun kunne få den der, det er så meget. Det, det, Starbucks har vel også 7.400, eller de har... Ja, der er et land tilbage i, uh, i verden, øh, hvor de ikke er. Danmark. Danmark. Det er Danmark. kommer snart ud i Lufthavnen i Kastrup ja. i København. Og der er jo nogle andre herhjemme, der ikke sige, har snuppet konceptet, men man kan sige, har lavet sig inspirere af konceptet. Ingen tv. Øh, kære lytter, lige nu, der sidder vi her på øh, vores redaktion ja. øh, og arbejder imens... mens. Vi arbejder ret hæftigt for en gang skyld. Øh, jeg vil skrive en viking-sketch. Og øh, den viking-sketch, vi vil fremføre om et øjeblik. Ja. Den øh, bliver god. Kan du lige sætte sig kort? Øh, jeg kan sige, at de medvirkende er Igor og gjort. Det er dig. Ja. Øh, som er den aggressive, og så er der halfjortet, som er meget den mere sindige viking. Og øh, det er et vikingespil, øh, ja. som optag til vis forskellige steder i landet, blandt andet i Frederikssund, ja. i, øh, i det, jeg vidste, nordvestlige Sjælland, øh, lidt nordligere end Roskilde i hvert fald, der, øh, der hvor de har på Frederiksbrug, ja. der øh, har man vikingespil. Det er det bedste vikingespil, der findes øh, og, og, og, i, og i landet. Og der er jo mange. Men det her er det bedste. Det vil jeg vore på at stå der. Det vi gør, det er, at vi går ind og laver det, der hedder en... Øh, præ Ja, uh, yeah, men også en uh, on-the-road-version, som man kan tage med sig, og det er her, man skal nok uh, læse fævekromen i born om lidt, som man kan tage med sig i bilen eller i toget, når man kører til spil, mm. så er man sådan en slags warm-up, mm. uh, hvordan man kommer i den rette viking spirits. Uh, jeg kan også lokke lidt, uden at skulle lokke for meget, det er, at uh, Gry spiller jo rollen som den Gyn, Gynhild. Som jo er en ung jomfru. Som er en ung jomfru, uh, men uh, der stykke stykket starter, lad mig sige på den måde. Der er hun en ung jomfru. Uh, senere så... Det kan nok være, der bliver råbet lidt. Land, Smid sådan, den kjorte! Anders, ikke endnu. <tryk> På vores hjemmeside dr.dk-spejder, der øh, klikker du vores playlister, hvis du er altså er interesseret i at vide, hvad vi har spillet i programmet, som det er løbet frem indtil videre. Kære venner, vi skal i gang. Vel nok med øh, det, der godt kan gå hen og blive det, der øh, deler Danmarks Radio i før og efter denne begivenhed, der kommer lige om lidt. Nå. Det er det første øh, en udførelse af vikingsbillet. Øh, øh, back to Asgård. Øh, asgård strikes back. Øh, nej, det er først i morgen. Nå, det er det. <laughs> back to asgård. Øh, og jeg skal måske lige præsentere personerne øh, Først i rollen som Igor gjort har vi Anders Beinhardt. Anders, øh, hvad er Igor Gjørg? Øh, hvad er hans personlighed? Igor Gjørg. Gjør. Du skriver den ned. Det jeg, godt. jeg er en hysjedjævel. Ja, det er du nemlig. Midgård æder dig. <laughs> han, er, han er sådan den øh, styrvolden. Så har vi halfjord, Det er mig. Som jo er en... Øh, han er jo ikke en Det er vel forkert at sige. Ja, er sådan, men han er en juvial øh, ja. gladfyr. Altså sådan en gør, gør alt glad. Ikke? Og medlem af Ny Alliance. Ja, ja. Hvordan lyder han? Ja. Ah, jeg slår dig ihjel, du niding. Gjorde. det. Okay. Og øh, i rollen som Gynhylt, Som den, øh, som den øh, liderlige og uh, listige jomfru. Nej, øh, det hedder ikke liderlige i hvilken der hedder det... Brunstige. det hedder frugtsom. Nej, frugt Den frugtsomlige, slimede... Den kønsmodende... Den, øh, den <lød lød lød> øh, Komfitterstads. Øh, Gynhylt er i C's øh, Gry, Frid Nielsen. Og se sig i replik. Ja! Yeah! Oh, no <trykker> Okay, så tror jeg, vi er der. Æ. Så lad mig uh, starte med hyggen. Øh. Øh. Arr! Så gør vi. Så vi. Jeg vil have bolig igen. Du har godt. Ja, med bål. Jeg har Jeg har godt. Jeg har Uh, yeah. uh, uh, uh, Nej, lille, uh, uh, uh, uh, uh, lille kvæde en orm! det er en svin! Det er en lille kvæde af en orm! Jeg kører dig over med min traktor! Jeg har ikke traktor i vikingetiden! Men det har jeg! Det er Prøv at høre her! Hæ? Ja, det er så en tomgang! En vikingetraktor! Jeg hedder dig allerede! Jeg yeah. slår efter dig med min færsken kæp! Men jeg kører stadig med den frugtbare <laughs> og brunstig slimede... Gudjeelstyr! Kød hen! Hæ, hæ, hæ! NÅ! Vi kender katten, jeg æder den! Se hvad missen sagde! Hvad Kom, sagde du mig. Nu <laughs> er der også... Nu skal uh, Gynnhild... Aargh! I vandet I har faldt! Oh, så bliver jeg til Yoda. Så, nu okay. kommer Gynnhild! Ah. Vil de med at spille tennis? Ah, ah Jeg spiller ikke tennis, jeg æder tennis! Ja, ah, jeg synes måske at vi mangler lidt i klima. Den øh, arbejder vi lige på til i morgen, ja, okay. er det ikke? Men på mange måder er den jo god at have som opvarmning, når man kører ud til Vikingspillet. Kan jeg lytte, hvis du siger, at det var noget mærkeligt? Noget? Ja, men det var det der, kan, vi kan kalde præmixet, ikke? af ja, vores Vikingspil. I, I morgen, der skriver vi rigtig mange repliker. Ja, ja, ja. Jeg vil sige, at Jeg tror, at det er originalt, man nu skal blive lagt ud på hjemmesiden. på hjemmesiden. Så kan man få lov til at spille det, hvis man har. Så man lave det derhjemme Fest i aften. 1. Og for Sevens. fejl. Det var ikke den, den er her. Velkommen til De Sorte Sparkers indslag, som hedder Folk, vi ikke vidste, det var synd for. Det er fuldstændig korrekt. Eller det hedder indslaget ikke, men det er bare rigtigt, at det indslag hedder. Det er korrekt. At det er Listen, uh, i, dag. I dag en uh, overligger, uh, Sonja Ja? Uh, som Julie har premiere med uh, sin nye film uh, Cecilie, ja. uh, som uh, jeg tror er rigtig god. Huh. Uh, grunden til, at det er for Sonja er, at hun i tidligere liv har været en stor, tyk mand på 200 kilo. Hvorfor hov, hey, stoppen halv? Hvad hvordan, var det? Ved, hvordan kan det være, at hun være altså, ved et Hvordan ved man det? Det er fordi, at øh, hun øh, har i, i forbindelse med filmen været to uger med noget, der hedder multi som er en terapiform, hvor man behandler nuværende problemslænger ved at gå tilbage til de tidligere liv, hvor disse problemsninger opstod. Det vil sige, at hvis du er meget bange for, øh, jeg har bemærket, du er meget bange for blommer, for eksempel. Ah, ah. Og du undrer dig over, hvorfor er jeg er bange for blommer. Hmm. Øh, så kan du gå til vores multi-incarnation uh, session, eller MIS, som det jo er forkortet. Uh, gå tilbage til det, og så uh, er der måske blevet en i blommer, eller, eller, eller fået en masse blommer på dig, ja. eller nogen har kastet en blomme ind. Eller måske en, der hedder Dr. Blom, øh, som slutter dig ihjel. Uh, og på den måde kan du få forklaret ting, hvilket gør det meget mere behageligt, fordi så er det ikke sådan noget, så... Øh, så øh, kan man kan sige, så indviklet som at man skal at større, at tage stilling til nogle problemer, man har her nu. Det er synd for Søren Men, Erik, nej, det, det, det primære grund til, at vi ikke vidste, at Søndergaard var en rigtig ja. det var, at vi ikke vidste, når vi ser på hende, øh, ja, hun har vejet at, at hun har været 200 kilo. Øh, i tidligere liv. Hun udtaler jo i, selv som interview, at hun ved godt, hvordan det har været at være tyk. Nemlig lige præcis. Hun fordi, er, hun ja, fordi Hun har været det. Fordi hun har været tyk, syk. så hun ved udmærket, hvordan det er at veje for meget. Jeg ved, hvordan det er at være så tyk, at man næsten ikke kan rejse sig. Det giver mere end noget skuespilkursus, jeg nogensinde har været på. Det ved du jo ikke noget om. Men det er synd. Jo, fordi er så tyk 200 kilo så næsten ikke rejser Det er ikke for ødelæggende eller noget. Nej. Men det har hun jo ikke været. Jo, i tidligere liv. Nej, hun har ikke været det i tidligere liv. Nu, der er der er tidligere liv. Det er ens problem med tidligere liv, øh, med hensyn til alt det der reinkarnations-fuck, er jo, at øh, man har øh, så mange mennesker på jorden nu, at der ikke er tidligere liv nok. Fordi der er 6,6 <laughs> milliarder mennesker på jorden nu, og det er flere end, der nogensinde har levet. Hvad gør Quacksalver Joe et og to, så, når de sidder der? Nå, de gør så det, jeg siger, og det jeg synes, er jo meget svært, når vi har jo ikke altid har været mennesker før. Der er jo nogen, der har været vandrende pinde. For eksempel dig, Jens. Og så er der øh, så er der selvfølgelig nogen, som har været øh, ensællede dyr. Prøv at og Så over. er det bare rigtig fucking ærligt, at der ikke har været nogen, der har været mm. overvægtige, ensællede dyr. Fordi der er rigtig mange, der har været Napoleon og Cleopatra, jeg ved ikke øh, hvad. Kunne, hvad kunne jeg have været, tror du? Du, jeg ved, hvad du har været. Nej, jeg været? 200 kg tyk, mand. <laughs> Næsten ikke der. Det er jeg stadig. Ja, det der. Nu kan du da rejse. Så det fortsætter der. i flere liv. Mm -hmm. men man, jeg synes det, jeg synes Man synes får, får en ny knæ? Kan du så. Og i den forbindelse vil jeg godt læse meget kort ting op øh, fra ude og hjemme, som jo kom i dag. Som vi skal dissekere det senere, ikke? Det skal vi. Bare lige ganske kort, bare lige Ej, lille der er teaser. masser af tid. Ja, men det er stadig en lille teaser, fordi det er Dennis Knudsen, som jo har en, øh, en trend, øh, kan man sige, spotting. Og der har han i dag, øh, han skriver det altså lidt om sig selv, hvilket ligger ham svært med, han overvinder sig selv hver uge. Øh, under overskriften Maxi Mops. Min lille mops Bella, er min trofaste følgesvend, og hun er ofte med mig i salonen på restauranten og mange andre steder. Det tror jeg nok. Det kan der regne med. Hun har blandt andet sin egen fine taske, så hun kan komme stansmæssigt rundt. Bella er et år og har netop overstået sin anden løbetid. Mm. Det var hverken slemt eller besværligt, men en ting undrede mig dog, for her bagefter har hun tillagt sig en ny vane. Hun kan ikke møde en anden hund, hverken han eller hun hun, uden at hun hopper op på ryggen af den og giver den den helt store tur. Jeg troede kun, det var han hunde, der gjorde sådan, og spurgte dyrlægens råds. Han forklarede, at Bellas adfærd i virkeligheden signalerer magt, og at Bella blot vil vise, hvem der bestemmer, når hun leger med forskellige hunde. Sikke en selvtillid, min lille bitte hund har. Men jeg øh, blev mere rolig og tror nu, at min Bella er en lille pige, selvom hun har en meget maskulin adfærd. Men hun har jo også en rå far. Sådan er det... <laughs> Ja, jeg blev lige pludselig syg. Det bliver også. Men man får en film, når gulvet forsvinder under fødderne på en, når man tænker, alle det i verden en ny ny Jeg synes, at vores program i uh, efteråret, ikke? Ja. Godt kunne hedde De Sorte Lægbander. De Sorte Lægbander? Lægbander, det er bare et ord, man bruger alt for lidt. Ja, det er måske en god elæge. Men uh, det er jo det, der er allerfra, når man har indkøbt et brand, det er begyndt at, sk at skifte det. Bare se på Venstre for eksempel. Viral Marketing. Velkommen til uh, kommunikationsforummet Viral Marketing i din radio direkte her på Petal. Mit navn er Anders Breinholdt, og for mig sidder Anders Lund Madsen. Udenbart til højre og for din venstre sidder Anders. Jens Branker Poulsen. Uh, Udenbart et ud for mig, og bag din ryg, der sidder filosofen Carsten Holt. Som jo også har et beatjob med noget Silibane. Har jeg hedder Carsten Holt? Silibane gør det godt for mig. Og, og uber, overfor og over Karsten, Karsten, og bag os, eller bag mig, sådan væk i det hele taget, der er Gry. Fryd Nielsen. Frid Nielsen, en lille frækker, en lille laban. En lille pakke. Djævel på et eller andet. Eller det ved jeg ikke, om hun er. Det synes jeg måske også lige var. Ja, det undskyld. Gry, det var ikke meningen. Det er også fordi, at øh, det, øh, for mange feminister vil det være en meget sexistisk... Ja, også fordi det er sådan lidt... Oh, hvad, hvad Jens, og hvad... Jens er klog, og Karsten er filosof, og Gry, hun er bare lækker, ikke? Nej, men Gry, Æh... hun er både lækker og klog. Jens og, ved Klo? du hvad? Det er altså ikke noget at gøre ved. Er det, det et rigtig? eksempel. Det er et helt nyt eksempel, synes jeg. Det var et eksempel, Jens. Men, gry er klog. I går var det jo grundlovsdag. Ja, altså, i 1849, der øh, blev grundloven vedtaget, underskrevet og hele parken. Frederik den 7. Øh, sagde, hvad der hvad, jeg lavede en grundlov. Så gør du det, sagde de andre, og det gjorde han. Og så siden har der været fest hver eneste år. Fuldstændig. Og det er bare, at vi fejrer den, og vi fejrer den. Og og det er også fars dag, øh, hvilket man ikke mærkede meget til hjemme hos mig. Der slips, op, Nå, der var der slæbsmøller og lukker Jeg men fik en, en meget, meget, meget sød tale, eller sådan en hilsen mundtigt fra min kæreste. Men det er jo sgu da, hun er ikke din søn, altså eller datter, Anders, der er webcam på. Åh oh ja. Øh, godt. David! Det er, og det er sig, så alle kan nå nu at klikke ind og se, hvad andre har gjorde. Nå, nu skal vi gøre det, at, uh, at vi skal udrede en misforståelse som uh, Dagbladet Urban, en gratisavis. Uh, Jamen, det må jeg aldrig der dig, inden du går videre. Så vil ja. jeg bare sige, at det skal ikke er, at uh, BT Ekstrabladet, Politikken, Berlinger, Kristi Bolkebladet, JP, Hol hvad de Hol hedder. Holkablad. Det vil vi i gamle dage kalde Dagbladet, ikke? Ja. De uh, kalder alle sammen uh, nyhedsavisen Urban og de andre. For gratisblad. For gratisavisen. Nyhedsavisen fortæller. Ja. Ja, ikke? Ja. Uh, er det ikke sådan noget smålighedsagtigt? Jeg vil sige, at det er, øh, det er i kategorien øh, afgant. Ja. Men gratisavisen Urban, vil vi også gerne kalde den i dag, ikke? Jo, den er gratis. Og det er anervis. <laughs> gratisavisen mm -hmm. Urban. Øh, har, har været i Kongens Have i går, øh, hvor der var et øh, verdenshistorisk øh, grundlovsarrangement med en ny alliance. Med den visionære Nasa Åh, altså, er du slående massen til stede? Ja, jeg var jo... Øh... Altså, hvad var du hyrede? Så bare sige det, som det er. Øh... Man kan jo høre dig til B-Jobs. Man kan høre os begge to, b der lige siger Sådan, ja. så det ikke er dig løber løbet med alle nej, nej, nej, og kan hyres øh, forfaldende shit uh, jobs. Ja, Toastmaster-jobs. Toastmaster. Man kan også høre sammen. Det er meget dyrt. Men, ja, det er meget dyrt. Men, og men, øh, hvis, hvis, man har mange penge, hvis man har mange penge, så hører Ja. Øh... Men forestil dig en hel halv fyldt <laughs> med, med, med Novo, eller et eller andet. Parken, sommerfesten i Novo. Novo eller også 2.000 billede for 6.000 mennesker. Det ville da være en sjov idé. Det er en sjov idé, og den er oplagt til, øh, til øh, firmaet, der har alt. Og det, I ser her, når har... jeg skal over munden, forstår jeg, <laughs> som i går tjente 1.60 millioner kroner. Hvis vi bare kunne få halvdelen i går? Ja, han tjente det i går fordi på grund af, at øh, amerikanerne er lidt bange for kopper. Og det, synes jeg, enormt i øh, TV2-nyhederne. Der havde de nyheden om, at øh, koppervaccinen øh, var blevet solgt til øh, USA, og så sagde hun Kovre at uh, kovrevaccine... Nej, vaccinen. Det er det, jeg skulle have den haft. Formod. Det er ja. det, jeg skulle have ham mit hår. Og din far har rustet i vil <laughs> i, i, i den meget I den meget øh, lange... Du er jo håret. hård. Ej, for satan. Hvad så jordbathat? <laughs> <så>, Kovrehjelm. <laughs> okay. Og <Hvad> så revn. <laughs> Jeg vil springe lidt hen over øh, de mange i starten af artiklen af den her, som glæder sig til at høre mig. Øh, bom, bom, bom. Så går vi ned til her, hvor jeg går på talerstolen. Øh, bom, bom, bom. Selvom Nasser Carter var flankeret i en ny alliance, to andre medstifter, Anders Samuelsen og Gilles Seberg, så er formanden Sølvfisken, som Anders Massen forklarede i sin introduktion af den folkekær tidligere, radikale politiker. Og så kommer det, det jeg har sagt angiveligt. På en måde er vi jo alle som sølvfisk, der skinner, når man tænder lyset i køkkenet. Og derfor er det rart med en sølvfis, som ikke bare skinner nogen lyser på den. Det er jo øh, et utroligt... Det er poetisk. Man skal stoppe og sige, hvis du har sagt det i det hele taget. Ikke? <gød> Så skal indlægges på røde papir. <gød> ja tak. Det sagde jeg selvfølgelig heller ikke. Hvad? Naturligvis ikke. Nu skal du høre, Anders, hvad og alle, alle dem, som er henvist i Urban, øh, hvad jeg rigtig sagde. Jeg holder nu min tale igen. Hele talen? Den er ikke ganske meget længere end det, der blev sagt. Damer og herrer, Anders Lund Madsen. Grundhovstalen. Fra Grundhovsdag. Kammerater? På en måde er vi alle sølvfisk, og det er der egentlig ikke noget at skamme sig over. På livets store køkkengulv løber vi rundt, og når nogen engang imellem kommer ind og tænder lyset, så løber vi ind under den nærmeste bord eller stol. Og det er der ikke noget galt i. Sådan er vi. Men derfor er det alligevel rart engang imellem at opleve en sølvfisk, som ikke løber væk, når nogen tænder lyset. Mine damer og herrer, det er med stor fornøjelse, at jeg beder dem at vælge imod formanden for Ny Alliance, han er så cut. Og så kom der her på det her tidspunkt et, et bragende bifald. Jeg synes, Urbans var lidt bedre. Skal I bedre lignende? Ja. <laughs> Hvad fik du for det? Jeg fik lov at jeg fik et knuds, ikke? Af ja. det fik jeg faktisk. Jeg fik et håndtryk. Men jeg er sikker på, at det var lige før knuset. Vi snakker om det over vores frokost. Øh, virkelig skarpe politiske øh, observationer. Ja. 20 mandat, står det til. Ja. Jeg kan godt lide dem, fordi der sker noget. Men ja. jeg, ved ikke, om jeg, kan... jeg ved ikke, hvad de mener. Det er jo ikke rigtig nogen, nej, der nej, ved det, det. Og det er jo ofte lidt oh, ja. festligt. Vi er enige om, at Jens ikke kan lide det her, nummer. det. Er Shirley glod op på vinduer. Og Jens, hvad er det, du har imod det? Jamen, jeg har... det jeg har imod, det er bare, at jeg bedre kan lide originalversionen. Og jeg mm. synes, hvis man skal lave en, en ny version, så burde der gerne være tilføjet et eller andet nyt, andet bare en lidt min teori er at man sætter hele tiden op i det normale men det er jo noget vi ikke finder ud af før vi spiller gamle numre men man kan jo prøve sig med eller hvad siger man kan skrive til madviv så til at sige det kan man også godt gøre ja det kan godt det på rigtigt olde Thomas Madviv lad os sige til igen For nemlig jeg kan høre det kære Thomas Thomas er en af mine gode personlige venner Thomas var gang her på sag Thomas Spiller... Øh, der er flere ting, der gjorde det, men øh, Thomas øh, blev tilbudt et job i gaden i Aalborg øh, ja. og vender øh, plader på Chimpanzendop. Men det er på lige øh, uger og ulige uge uger, er det? Så er han på ANR Guld, Danmarks fedeste guldstation, altså, hvor han spiller god gamle breakbeats og hiphopper ja. og, og house musikens musikkens historie. Primært fra 90'erne, ikke? Nemlig. Anders... Øh, jeg, som, øh, øh, som i vores evige afsøgning af humorens Ja, Jamen, der er flere ting. Øh, der er to ting. Et, altså, vi ved ikke, vi skal måske spille et af det, eller Det synes jeg. På DR1. Hjemmesiden. Nej. På DR2 Ind i fjernsynet. Inden i fjernsynet, rigtig vigtigt. Eller er det på DR1? DR2. DR2. Der er der noget, der hedder Flemmingshelde. Er det på DR1? Der er noget, der hedder Flemmings Flemmingshelde er øh, Radius fjernsyns talentfabrik. Ja. Det er her, hvor er du som almindelig dansker, øh, person, også netop lige nu, eller det kan jo også være en svensker. Jamen lige nu, der søger vi rent faktisk her i Danmarks Radio. Øh, humoristiske satiriske talenter, ja. som kunne tænke sig at lave noget øh, sjovt spæs til fjernsynet. Ja. Det, man skal gøre, er, man går ind på DRDK, så er Flemming. Øh, og det står der meget mere om. Det bliver kaldt Flemmingshelde, og Flemmingshelde er sådan en paraply. Mm -hmm. Og ned ad paraplyen, øh, der hænger der forskellige øh, morsomheder. Øh, der er forskellige øh, sketches med forskellige øh, morsomme mennesker. Mm -hmm. Der er blandt andet øh, nogle piger, som er på udgang for Vesterfængsel. Det er meget sjovt. Og så er der, øh, og det kan godt være op der sent. Der er mange, der vil skrive nog måske på vores mail. Ja, ja, ja. Hey, hey, hey hey. Det har vi set for lang tid siden. Det kan Men også der gode. er altid noget, der er godt er det altid godt lige at nævne igen. Det er en fyr, der hedder Tører. Øh, som vel er en pensionist. Han er øh, i hvert fald øh, i rollen. Tører øh, er det altid på en eller anden mærkelig måde sønd for. Øh, han fejler altid et eller andet. Og, vi kan lige, ja, og det er lige bedre. Tøre, øh, det er en video, der er bog Tøre, han har. Onit. Øh, hvor han øh, med sit hjemme-videokamera... Som hjem jeg, jeg ville tænke stue. sig i den ugebog, og ingen Dagbog. Ah, okay, men fortæl dig hvad øh, hvordan går det? Hvad, hvad er der sket i hans liv? Og mm. Det er altså ikke godt. Ja. Jeg har det ikke godt. Jeg, jeg, jeg er faldet igen. <laughs> og denne gang er det været meget voldsomt for sig. Jeg skulle ud i en årlig morgenstund og, og lave mit vand i badværelset, Og så faldt jeg på det spejlglatte klinkegulv. Jeg styrer om og, og slår hovedet i fart men det er, ikke, det er ikke alt, det, det går. Men øh, jeg styrer om. Jeg når lige at få fat i håndvasken, men den er også glad. Og jeg falder om på often, og det er meget smertefuldt. Det gør usædvanligt ondt. Og øh, der ligger jeg og i en rumtid, øh, og ingen kommer til hjælp. Jeg jammer naturligvis højt, for det er meget smertefuldt men ingen kommer og hjælper mig, og jeg kommer til at ligge der i, i 22 timer, og det er slemt, for det kan man ikke sætte sig ind i, men når man har prøvet det og at ligge i sit eget skidtermøg i 22 timer, det er ikke rart, og jeg, jeg bliver bragt på sygehus og får så den besked, at, at min hofte, den er bare knust. Det er... Der er intet tilbage Der er ikke så meget som, som nogen form for knoglestruktur tilbage. Der er intet. Der er kun en, en, en grød af, af kød og knogler inde i hoften. Det er, det er den besked, jeg får. Det er nærmest som sådan en gammel bøf. Hvis man trykker ind, så, så kan man bare... Så er fingeren den lige hjem. Det, det er ligesom sådan en bøf, der er rigtig godt møder så er ikke nogen knogler. Det er der ikke, den er væk, og øh, det har også vanskeligt gjort toiletbesøg for mig, for jeg, jeg, jeg vælter, for jeg har ikke nogen sæde i Så hvis jeg tipper til den ene side, så, så går det galt, det gør jeg ikke. Ej, lille puds. kan man øh, se. Han er og det det her, man, han jo begyndt at rådne, ikke? Og høre, øh, jamen, der er også en, hvor hans krop er begyndt at rådne. Øh, der er en her, øh, den seneste, den er lag. Nej, det passer så ikke. 0107. Jo, det er forleden. Ja. Tører for en gang skulle være ude for sin lejlighed, men han ja, er med... med en tur i Rosenbusken. Det er DK-skrust af Der er altså ikke kun tører, der er også mange andre øh, sjove satiriske indslag derinde. Man kan også se i fjernsynet, hvornår er jeg simpelthen for dårlig, min hjerne er drukket væk, så man husker, hvornår det, Æh, er. Det, det er. Det har men... Anders? så glædet Altså, er, På den måde, er, skal man igennem en udtalelsesproces for at få det lagt ud på Flemingshelte, eller kan man bare sende ind og så. nej nej, nej, Flemingshelte er en Lige nu, der søger. Nej, overhovedet ikke. Lige okay. nu, der søger Danmarks Radius, det er ungdomsafdelingen. Ja, talenter. Talenter. I Aller, i en æ, Og hvis du øh, har lavet noget sjovt, så skal man sende det ind. Man kan se, at der er sådan en hjemmeside. Ja. Så øh, vil der sidde et øh, ansættelsesudvalg, eller et sjovhedsudvalg. Jeg ved det ikke, der er i hvert fald nogen, der vil øh, udvalge kan man sige, de påvirkede personer. Nemlig. Nej, de har, øh, vil så udvalge de sjoveste. Det er det, der er sket med dem her. Så okay. det kan man søge ind. Og så bliver det vist i fjernsynet op på nettet. Altså, så. Og så det er et fjernsynsprogram, der er fjernsygt heldigt med en masse Inden du læser op, ja. så skruer jeg lige op for telefonen, så skal I bare høre. Hallo? Hallo? Hvem er det? Det er Kasper. Hej Kasper! Nej, det er det der Nej. lille fyr. Hvad er det? Der var vi der ved at være bekymret. Det er Kasper det Jo det er det. Nej prøv at Hallå. Hallo? Hallo? Er det dig Kasper? Ja sgu. Du det, lyder der er anderledes, skør ikke? Nej du lyder ikke anderledes, Anders. Jo. Kasper jeg sig bare... noget som kun du kan hey. vide. Hvor mange spin har I på, i alt på de gårde, du arbejder på? Ja, næsten 4 er Næsten 4.000 af plads, ja. der. er. Det, det er sgu da. Er det. du fra Kasper? Nej, men jeg var til koncert i går, der er Ja, men Kasper, hør jeg. Kan jeg lytte dig? Ham, øh, fileisen, fyren, øh, Flottenheimeren, den flotte fyr, der har ringet nu. det er Kasper. Ja. Kasper øh, er vores øh, ven i, i Danmarksmiljøet. Ja. Han bor i Thy. Det gør han. Og Kasper, du var i København i går og mega Megadeth, korrekt? Jo, men jeg synes jeg er stadigvæk. Du er stadigvæk i København Hvad i himlens navn. Hvorfor er du så ikke her herude hos os? Det er... Jeg sidder lige i fils nu. I Fields? Jamen du tager fra Tyskland ah, til København, for... så ender du i Fils. <laughs> ja. Men det er... Det er alle ting i hele verden, man gør sig. Det er det mest åndsmag. Hvad laver du i Fields, Jamen, og du... Benjamin? Jamen min fætter, er var sulten også. Eller... Men kan du få mad andre lige... steder end i fils? Jamen så gør jeg, Hvor bor jeg... <laughs> Jamen for helvede Kasper. Så, så, sidder jeg, så sidder jeg på Vesterbro, hvor din fætter bor. Det... Det dejligste sted i Danmark er at Fy få øh, forskellige æh, slags mad. Du hele kan hele få indien, du kan få pakistan, du, du kan, kan få øh, øh, sydafrika røde, røde pølser, du kan få shawarma, du kan få svinekød. Og så siger du, ja, lad os er Fils. Kasper, jeg er sulten. Skal vi ikke tage ud i Fils? Hold nu, Kasper. Okay, det hvor det. Ja, jeg ved, jeg det med Men gjort. hvad har du fået for noget mad, Kasper Fils? Det vil jeg da gerne høre. Hvad er der været spændende kulinarisk og overraskelse derude? Jamen, øh, jeg fik sådan noget eksotisk noget. En pizza shawarma med pomfritter og en dåsekrulla. Hvad? De ikke finder på derude. Men Kasper, prøv at okay. Det jeg fornemmer, der sker ved siden af, det er, at der, der er, sidder en, en lille, lille due, et lille pigebarn <laughs> ved siden af. Og griner af der, Kasper. Smiler fræk til dig. Hvad er det for noget, Kasper? Ja. Er det en, du mødte i går det til det er... Megadeath? Nej, det er en, der går i klasse med. Fordi hvis det er en pige, du har mødt til Megadeath, så siger du, du skal hjem til 20 uger. Løv, løv, løv. <laughs> hun griner, det er så meget sjovt. Øh, Hvad Hvad, går hedder, i med? Hvad hedder hun? Hvad hedder hun? Jeg har ikke en klasse med hende. Du har vundet en klasse. Du har modtaget. Hva, yeah. hvad, hvad hedder hun? Åh, Alice. Åh. Alice? Og Alice? Oh. Alice. Oh, Alice. Oh. <laughs> <laughs> nej, Kasper. Jeg hedder da ikke Alice. Nej, lad være. Ej, Anders, så tror jeg, hvis vist lige skulle af Kasper, til I sidder altså som om i er 12 år. Og, hvad, du har simpelthen. Må jeg, okay. okay. Sæt, nej, dig ned med at sige, jeg sæt dig ned. Ja. Kasper, det jeg tror, der er sket, og så kan du, når jeg er færdig med at snakke, sige, ja eller nej. Okay. Det, der er yeah. sket, det er, at uh, i går til Mega der er din fætter der. Yes. Bare var det baby, det, yeah. Der har været lige været lønningsdag. Nu skal I nok vise, hvordan den bliver stået fast. Og så uh, møder du en, du har gået i skole med på et tidspunkt. Hun har en veninde med. Hun passer godt til fætteren. I dag. Så uh, ligger der en sms fra frem i morges. Kære Kasper, tak for i går. Det var en hyggelig nat og sådan noget. Ikke? Og Kæf var ekstra, når man nummerne fede. Bare lige for at skrive noget. Og så har han en men med men Hun ja. vil jo godt kontakte mig. Godt, så. Yes. I står op og tænker, vi kunne godt tage en Chevreme, fordi det kan man jo... Altså, skal man tage til Fields for at få Vesterbos Shalama er Stedic? Ja, nej, nej, Fint nok, det er det, det er. Godt. Dusk, Så siger øh, det. han kunne godt tænke sig en tur mere på hende anden måske, nej, i aften. Altså, nej, ikke snakke. Nej, men der, han kunne da godt tænke sig at øh, være seng, eller et eller andet, andet sige <laughs> igen. <laughs> ja, ja. Æ, det, der så sker, det er, at øh, så siger de, øh, hvad er det, skal I med i Fields? <laughs> er det sådan, det sker, Kasper? Nej, men, hold nu op med det der. Kasper, der ligger noget der, som du ikke vil fortælle. Ej, ja, det synes jeg også er fair nok. nu holder du op. Ja, Ej, du kan jo ikke B, fordi... Kan du høre på Kasper, at han helst ikke vil tale om sit forhold til Alice i radio? Det tror jeg nok, du kan. Det eneste, der taler for din historie, det er, at Kasper selv ringer op. Ja, det det, er det jeg mener. Okay, han vil gør fortælle ja, det er det. Kasper, kom med, du får det bedre hver efter. Hvad? du får det bedre bagefter fordi det er øh, nogle gange er det bare skal. det skal bare ud til så er det sagt så så så er det. Ej. Ej! Ja. Hvad er jeg skal. <laughs> for øh, Kasper, der er ikke skidt. Det er, er så der, tæt på et nødrum. Er der skidt i går? At du er kommet til København for ty og det første du møder, det er nogle gambianere, der står der. <laughs> Do you like well, go games? Uh, og så siger du what? Yes, yes. Og så trykker han så lige to gange bull. Så kommer der på sølvpapirskuler op. Og dem har du så været så dumme og hælde i drinken i går aftes og derfor er du ikke helt med dem, Kasper. Og det, det, du, det, du tror er fielt, er virkelig sådan et parkhus nede i Sydhavnen. Oh, no. han, er der på, han er der på et eller andet. Jamen, prøv, Kasper. Er, er der på Kasper? Kasper, prøv lige at kigge omkring dig. Er der Er der nogen skilte med nogle butikker? Ja, der er mange. Okay. Og er der, er der nogen folk fra handlende? Fra hvad? Er der, er, der nogen, er der nogen, der handler? Er der nogen, der går rundt med sådan nogle indlæbsvogne ja. og sådan noget? Ej, der er ikke enkelt forhånd i fjeld, men der går over en masse folk rundt. Jeg okay. sværger, okay. når du bliver sur, så lyder ligesom, øh, ligesom det ligesom den der får. blå flødhæst, lidt. Kasper? Æh, okay, godt. Kasper. Kasper? Kasper? Ja. Det, der sker nu, det er, at du tager hende, fruen til mig, ikke? Alice. Alice. Og siger Alice, tak. Trunden, Og så øh, løber I ned til metroen nu. Det kan de ikke nå, Alice. Det kan de ikke nå nu. Ja, okay. og så, øh, det gør vi. Og så stiger I af ved det, hvor du står byen, og så går I mod deres byens reception. Og så kommer Gry ned og Og sker her. Ja, så ja, kommer kom lige op og siger, siger god weekend. I har altså 33 minutter, så det kan godt nå. Så det er nu. Ja, okay. så bliver vi rigtig glade, Kasper. Også mest for at få sat det ansigt på, jo. Din fætter hen den anden, de må lige gå ja, en tur de mere de kan derude. lige tage en ekstra. <laughs> okay. Okay. Det var vi ses. Og husk yes. togbilletten, så ikke kan få den refunderet, ikke? Ja, ja. Modtaget. Kør på Kasper, vi lige. mener det. Skynd dig. Og pas på dig selv for helvede. Ja. Yeah. Ses. Yep. Hej. Moin. Moin. Kasper, han siger bare, ja, ja, for at os til at lukke røven. Ja, Det er helt seriøst, han gider dig ikke. Jeg sætter lige herude i fildsmidselvomme. Jamen, jeg er ikke færdig med min låstbål. Jeg håber, han kommer. Nu øh, er vi nået til et indslag øh, i programmet, hvor at vi igen lige inden vi skal spille tildesbingo, som det sidste, og snakke med Kasper, hvis han når det. Det fede er, at vi begge to skal gå lige efter programmet, så vi har ikke tid til at snakke med ham, hvis det er, han kommer. Et i fire, så kan vi godt nå det. Foran Madomix. Men øh, i går... Ja var mange af grundlovstalerne handlede om ytringsfrihed. Ja. Pia Kjærsgaard snakkede meget om det med tørklæder. Yeah. Æ, Asmar fra Enhedslisten snakkede sjovt nok også meget om det med tørklæder. Ja. Æ, det der så sker, det er, og det synes jeg er rigtig godt gået, at dem begge to er, for det her, så har så det været sådan, altså Pia Kjærsgaard og øh, Louise Frebert ville ikke snakke med hinanden øh, live i fjernsynet. Nej. På det tidspunkt, der var øh, Jastorf mellemmand, altså Louise Frebert øh, i København og Pia i Jylland, tror jeg, det var et, et andet sted, og så sad, og de snakkede gennem Jess, men i går, og det må man give pigær, hun stillede op og ski det til Asmar. De stillede op mod hinanden. Det er vel de største fjender, om man vil. Det er i hvert fald, dem, der står længst fra hinanden i dansk politik. Det tror jeg. Det er ikke, om de fjender, men de er i hvert fald der står længst fra hinanden. Nej, egentlig tror jeg, at vi har gjort med sådan en cirkelslutning, men det er en anden historie. De er at begge de er to i for en tv avisen anden. i går kl. 21. Kim Bilsø, som jeg øvrigt synes, gør det sindssygt godt som uh, nyhedsvand. Og en flot fyr. Og, Ex og det er ikke nogen skade med en fjernsynet. Nej. Øh, gammel uh, korrespondens for Danmarkshavns. Jamen han gør det godt, du har ret. Kim drengen. Han har så piger på den ene linje og er Asmar på den anden, eller er de studeret Gry? Nej, de er på live via webcam. Åh, oh, bare derfor skal vi se på det. Er det, er det du er senere i aften, på en, men øh, de er begge to i fjernsynet, ja, på satellitlænk. Ja, yes, yeah. nemlig. Og ryg. Mm, yeah. Det vi skal høre nu, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6 klip. Sjovt lige 6 yeah. klip. Hvorfor kigger du sådan på mig? Øhm, bare, ja, men det er Nej, nej. Det er heller ikke mere. Jeg vi kan bare er ikke huske, venner. hvad de hedder. Der er nogle af dem, der er meget øh, korte, som bliver. Øh, ja, som er meget, meget korte. <laughs> som så også bliver brugt i de længere klip. Gry. Øh, så dem kan vi gøre. Det skal lige de siges. Ja. Du har lavet ekstremt mange fantastiske, ikke. Ek, Ekstravagante også. Ekstravagante. Også ekstraportante. Ekstravagant indslag til vores program. Ja, det toppede i sidste uge, indtil videre toppede, indtil videre topper, ja. da du var inde til Paradise Hotel finalen. Ja. Og fik, og fik, fik de unge og mennesker til at tale der ud. Der var jeg der så bare right place at the right time. Men jeg oh, kan mærke, at du så the right TV at the right time, yep. yesterday night. Yes. yes. yes. Men øhm, jeg synes, det der er det show. altså selvfølgelig, de snakker om tørklæder, og piger kalder... Øh, de snakker om, at hun har refereret som, til øh, Asma som nazist, eller sammenlignet hende med Hitler og tørklædet med Hitler, og så svarer Asma tilbage. Men det, der er sjovt, det er, at Kim Bilsø fuldstændig mister kontrollen. Og, og, og det bil. er det, vi leder efter, fordi sådan set ja. er vi øh, ret glade med, hvad den ene og den anden mener. Ja. Det, der sker, det er, at mærke til Kim Bilsø Jeg skal sige, at Kim Bilsø rigtig god vært. Men det er udsøgt, man kan godt se, hun øh, gik fra DR, en af de bedste værter på DR til TV2 News. Nu er hun øh, nyhedskvinden på 22 nyhederne på TV2. Mm. Så det er altså to gode nyhedsfolk, som er om aftenen, når man skal se nyheder. Mm. Kim Bilsøg plejer, at når han laver horisont, det er fantastisk. Men han mister den? Han mister den fuldstændig. Først, den første, Kim mister kontrol, det er, at han mister den over Asmar. Og så Kim mister kontrol 2, der mister han den med Pierre Kærsgaard. Vi starter blødt ud. Pierre Kærsgaard, jeg vil gerne starte med dig. Du okay. samlingede i din tale uh, Asmar med Hitler, Stalin Lenin. Er det rimeligt? Ej, det var en sarkastisk bemærkning om, at idéen om paradis på jorden, den deler de, og det står jeg selvfølgelig ved. Altså, det synes jeg er helt rimeligt at sige det på den måde i en tale. Det var altså ikke det klip, du skulle spille. Jamen, hvad så? Du skal spille Kim Mister Kontrol. De ligger sgu der i, øh... de ligger der i den rejfølge, de skrevet ind i manuskriptet. Ja, uh -oh. Jamen, det var det, jeg sagde bare. De der korte, de var bare for sjov. Det var bare nogle sjove udtalelser, som jeg tog ud. Men Nå. der, hvor han mister kontrol, det er de to klip, som hedder Kim Bilsøg mister kontrol. Vi hører lige de sjove så Vi hører sjov små sjove første. Ja. Hvorfor går Asma konstant med tørklæde? 30 gram mere stof er ikke Danmarks største udfordring. Du må venligt svare helt kort. Når også når Næs Bæreda. Så, ja. der tror jeg, han er ved. Ja, der... Ogskyld, Gry, det var selvfølgelig vores fin, Min fejl. Vi er okay. klar. klart. Kvist nummer 1. Kvist nummer et. kontrol nummer et. Kvist nummer et. Kvist nummer et. Kvist nummer et. Kvist nummer et. Kvist nummer et. Kvist nummer et. Kvist Nej, det gør jeg ikke. Og det har jeg også til før. Men uh, der er det da, allerede gået galt, da, da Dansk Folkepartis uh, præst blev spurgt, uh, om han gik ind for dødstraf, der sagde han, at jeg går ind for det under normale forhold. Uh, og det er så en krav, vi taler om, så det er Dansk Folkeparti, der klart har et problem med dødstraffen. Men, og men, i forhold men, til men, homoseksuelle, men. der har jeg også meldt klart ud, at jeg går ind for social. Og retslig øh, fordeling og lige. Sociald dødstraf. Nej, <laughs> det er bare. Det er så Lighed for alle mennesker. Og det er uanset om de er homoseksuelle eller ej, men det var Dansk Folkeparti, der gik ud og sammenlignede homoseksuelle med handicappet. Ja, så jeg ser... tror, at det Kersker ja, ja. har i gang i lige i øjeblikket, så burde man altså lige fejl for egen dør, før man går ud og en Men lad mig lige. Lad... svare nu, du må venligt svare, helt kort når også. Men Kim har hun ikke lige svaret, hun til nej. Hun sagde nej, så skulle han have stoppet hende der. Ja, hun sagde der nej? Jo, han, men, men hun sagde ikke nej rigtig nok åbenbart. Det var ikke det nej, han hittede efter. Okay. Du er du ind for, at sharia kan være en del af dansk lovgivning? Jamen, altså for mig er sharia den personlige del, og det er, hvordan jeg beder, hvordan jeg vasker mig, hvordan jeg behandler men andre mennesker. Også ja Pia Kærsgaard, selvom hun angriber mig, så har jeg ikke valgt at, <laughs> at rette sig det Men går du ind for, så, lad, lad mig så sige, en restriktiv del af sharia, går du ind for, at det kan være en del af det nej. danske samfund? Tak, er nej, kære, skor... det, og Tak skal Så lukker de bare ned for hende der. Mm. De fik okay. et nej. Næste klip, det er 23 sekunder. Det er øh, ja, kontrol 2. Det er jeg den. synes, at man er ved at overskride grænserne i Dansk Folkeparti, og jeg tror, at danskerne er ved at blive rigtig trætte af det her. Jeg kan, vi kan desværre... Det er, der, det er der jo altså ikke noget, der tyder på. Ja, men jeg, jeg må jeg kan bare skor, afvise og kan... sige, at det, der foregår i øjeblikket, det er et forsvar for danske værdier, og det står altså mig ikke for. Ja. Og tusind tak, fordi begge to stillede op og havde en fortsat god grundlås. Stakke snitte kibber. Yeah. Og de taler også bare højere og højere og højere. Men det er det, der er ulemt, uanset hvilke politikere det er. Så må jeg være lige højere, så kan ja. jeg mere dig. Ja. Tak skal du have, Gry. Men er der altså. er altså stadig ingen over ved siden af Rejon Det der havde han ikke fundet til. Han har stoppet den. Han hammer ham og Paula. Vi har netop modtaget et telegram fra Ritshavs bureau. Det er sendt ud af Ritshav. Skive, Skive onsdag. Skive onsdag. Bomberobotten Rullemarie blev skudt og hugget med en økse, da hun i weekenden forsøgte at få kontakt til en sindssygt forvirret mand. Det er rigtigt. Det er i forbindelse med den meget tragiske historie, øh med den sindsbeværende mand, der havde forskandt sig i et sommerhus. Så heldigvis fik han en lykkelig afslætter. Eller, ja, lykkelig. ja, så var lykkeligt forstået på den måde, der indkom til skade. Ja. Bortset fra. Altså. Rulle Marie. Som jo har kom gjort. med fred, ja. og en hvid sæd det klon, men blev mødt med skud og øksehug. Ja. Rulle -Marie mødte sit endeligt, da hun fornylerudede op mod en sindsbeværende mand. Politiet, of Politiet ofrede robotten i håb om at skabe kontakt med manden. Mm. Skaderne var så omfattende, at det ikke kan betale sig at reparere Rullemarie, oplyser major Poul Nedergaard fra herrens ingeniør- og ABC-skole i en pressemeddelelse. Mm. En 58-årig hjemmeværnsmand forskandt sig i weekenden i et sommerhus, hvor han troede med at skyde sig selv og andre, og det var langt fra tomme trusler. Da Rullemarie satte kursen mod huset som et sendebud, fød riffelskuddene gennem luften. Et skud i tårnet, et i selve kroppen og et mod hendes kamera. Som om det ikke var nok mod tog hun også flere øksehug. En ny Rullemarie koster den nette sum af 1,8 millioner kroner ifølge Poul Nedergård. Og, og det er første gang, at hun benyttes som forhandler. Selvom udfaldet var tragisk, så nedergård betændes og findes med. Ja. Det er utroligt positivt, at politiet brugte robotten i forsøg på at for forbindelse med mand i stedet for at sende en betjent frem, eller skyde skyder manden. Ja, det er, <laughs> det er godt tænkt. Den, BSA, det er bedre, på Det er bedre, end at vi havde nuket ham med næpanden. Den 58 år i dag, var jeg tilfældet. Yes, for sigter forbold og sådan noget fint. Ja. Eller det er ikke fint, det er der. Men det var bare... Hvorfor skal du da gå ud og rulle, Marie? Jeg kan heller ikke forstå øh, alle stund, at vi har at gøre med en robot, der på mange måder har... Lige siden øh, bumpmanden på Gladsaxe, som vi er jo mange, der øh, savner lidt. Øh, ikke fordi øh, det, han gjorde, men det var da utroligt, hvad der skete dengang. Øh, så har den jo gjort utrolig meget for os danske. Den har jo på mange måder ført os gennem øh, 70'erne, 80'erne, 90'erne, og nu op til 2007. Jeg er godt klar over, at der sikkert har været flere udgaver af hende. Det vil vi bare ikke vide om. Det vil vi bare ikke vide om. Og jeg synes 1.8 er meget højt sat for en rullemarie. Jeg tror Hold godt, op, hvis man får den ned i jo, men hvis man fik den lige outsourced til noget nede i Punjab eller noget, så tror jeg godt man kan få den en rullemarie for 6400 <laughs> øh, x moms. Nå. Og så kan den også med webcam, Æh, fordi hvad skal der på? Altså der skal et par lavefødder, der skal nogle af de der gribearme, eh øh, der skal et webcam, og så skal der en eller anden form for servo det, vi ved det, vi ved det, vi ved det, vi ved det, vi ved Jeg har jeg godt, lave, jeg vil godt lave den for 1 million. Lad mig sige det på den måde. Ja, tak. Kasper er kommet, kan jeg se. Godt, så ligesom at storheden har indfundet sig. Skal vi hive dem ind nu, eller skal vi spille lidt musik? Lidt musik. Nej, skal vi ikke hive dem ind. Fordi det skal da ikke forekomme. Kasper var ind. Kasper bare Det der, det der. Så skal så ske. det er jo på mange måder. Hej Kasper. Hej Kasper. Kasper, velkommen. Hey. Så øh, Kasper er nu inde i øh, vores øh, lille studie øh, Og Anders øh, Kasper Kasper velkommen Sæt dig ned Kasper øh, Ja det synes jeg at tage høretelefonerne på Og tag ind i mikrofonen Kasper også til at vi har spurgt Om du gad at komme på så herude ikke? Ja Eller herind ja. Så det på mikrofonen Er det her okay Ja det er meget Æ, det er fint det er. Ja. det er jo at øh, du skal mega Megadeth koncerten ja. for os, Som jo var i går i vega Ikke meget godt. Jo Det er rigtigt Hvad kostede billetten Kasper 400 kroner <laughs> Er de det dyr. ikke dyrt? Var de pengene værd? Ja. Anmelder han det nu? Skal han anmelde det nu? Ja, ja. Så bare okay, anmelder okay. Jeg, jeg anmelde det nu. Hvor, hvordan var det? Det, det var gode. Altså Der gav fandme gang ind, det kan jeg godt. Hvorhen var det? Det var Storvega. I København. Yeah. Øh, 100... Det var også bedste spilsted. Ja, det er det faktisk. Der kan være omkring 800 mennesker. Er det korrekt? 1500. 1500. Oh, var balkongen åben? Ja. Var du på gulvet, eller var du på balkongen? Jeg var helt oppe foran. Hold da. Havde du øh, en banner med, Kasper? Ja. Nej, jeg havde godt nok en Kiss-t-shirt på. En Kiss-t-shirt? Ja, det er måske ikke det helst. Nej. Jeg kan heller ikke ungu bemærke, at du har ACDC-trøje på nu. Ja. Det vil Peter Palsrup ja, det vil han, han klæder sig som et barn. Ja. Hmm. Jeg har hørt. Kasper... hvor er der, der Alice? Ja. Men, der sidder Alice ude. Hun sidder udenfor. Der sidder Alice-pigen der. Al ja. Hej Alice! Alice og Alice. Jeg synes, at der, der er to Der Alice, er to Alice'er. Alice er. Ja. er det De... fætterens, øh, den anden? Hvad er det? <laughs> den ene er min fætter. <laughs> <Din laughs> Hallo. Fjerde, hvad, hedder han? hvad hedder han? Han er hedder Mathias. Gud, Mathias. Æ, Mathias, du sidder ind i mørket, så du lignede en kvinde. Undskyld. Det er en fejl. nu kan godt se. at, nu det... Nu godt se, at han, det Han er der en af flotteste fyrer i byen. Undskyld. Bor, bor, bor din færd Mathias her i byen? Ej, han okay. Æh, nej, han er ikke kommet fra Herning. Hvordan er det? Andet? Hvornår skal I hjem? Nej, øh, det er jeg... måske lidt hurtigt. <laughs> nej, nej, det er jo ikke... <laughs> men hvad, hvad er planen resten af dagen? Ja, hvad skal der ske? Altså, vi havde egentlig rigtig nu planer. Vi tog bare ud i ja. men, at vi skal med i tog, hjem 18. Der er jo smidt i Grænders i aften. Det tror jeg sgu, at jeg lige vil få tit. <laughs> hvad mener du med det? Mm. Jamen, min falder, han skal op til eksamen i morgen. Jamen, hvad laver I himlens navn? Hvad laver du så her, Mathias? Nå, det kan han jo ikke svare på. Hvad laver Mathias her? Hvad skal han til eksamen i? bliver dansk. Nå, okay. Kasper, hvordan går det med din uddannelse i landbrugs... Øh... Det går, sådan ser det udmærket. Jeg det med i stadig af mm. Men du var for fri i dag og i går, prøv at holde jeg har sommerferie den her uge. No, okay. Nå, altså du får en uge sommerferie. Ja. Kæft, han er fed, din chef. Han er, han er så god nok det, er, så det skal han af. Kasper, tusind tak fordi du gad at køre. Kø kø du bare ud i Fields igen. Ej, nu skal vi jo sådan set, hjem igen. Så skal vi øl os jeres Fields-ophold? Ja faktisk. Så vi kan godt få en billet ud igen. Vil du hvad? vi har så nogle mcdonalds kuponger Ja. Skal vi ikke, øh, så kan I få et have en eller Er det ok? Eller Mathias skal få det have i så får du. Er det ok, Kasper? Ja, det er skudmærket. ud, ja, mærke. skal da og også have i mil. Kasper, øh, vi ses på fredag. Vi ses så... jo på fredag. Ja. Yeah. Vi besluttet har slutet dig ikke... for, hvem du skal med? Jeg skal have Charlotte med. Nå no, det går. No, ved hun det? Hey, jeg Hvad så med Alice? Hvad så med Alice? Jamen, hun gør høre lige. Nu hun jo lige derude, Jamen, der er ikke noget no, Men, er men lige du, lige meget... ikke noget, du har ikke kom til at hende noget. Du har ikke lovet hende noget. Nej. For du får altså ikke en ekstremillet. Det vil jeg gerne, Kasper, der er totsom. Oh, det kan vi altså ikke gøre. Vi kan ikke vi, vi, vi kan ikke så, så langt. Men har du billeder med, at Charlotte besagt? Mm, nej. Det er jo bare. Det er venner. Går du rundt med billeder af dine venner? <laughs> ja. øh, Godt Kasper. spørgsmål Det vil jeg jo lade at svare på mm. øh, Men det var Kasper Fordi hvis du havde billedet, Så kunne vi se hvem det var Der var bedst at invitere Fordi uh, Jeg Alice tror jeg er øh, meget meget smuk øh, Hold nu op for heller. Nej men Alice er der meget smuk Kasper Så er der ikke at sige hun er grim Nej men, <laughs> Kasper, nej, men Du sætter igen Kasper I en forlejt situation Fordi at det er jo unge mennesker Anders, Som ikke har din uh, helt utrolige tilgang Til det med kønsdrift Ja helt utrolig uh, Og der kan man jo bare sige At for nogle mennesker Anders, Så har det stadig forbundet En vis form for mystik En vis form for elegance Og, og det der hedder flørten. Den forsigtige flø, som Kasper jo tydeligvis er en mester i, magter du simpelthen ikke at beskrive. Det er jo bare, hey, hvor bor du, bitch? Det er jo noget andet, ikke? Ja, det, det er faktisk rigtigt. Det er, fordi du er fra Sydhavn, og, og, og Kasper fra Ty Og der er der på ja, mange ja. måder, det er rent romancemæssigt øh, en kulturforskel, som vi er i gang med at udforske, men som vi ikke helt kender dybden af. Ja, det skal jeg beklage. Kasper, tak fordi du lige gad komme. Jo, men, men vi ses stadig på fredag, ikke? Jo, det regner der er stærkt med. Så finder vi ud af, hvem du... Ja, ja forresten og... har jeg fundet nu. Hvad? I sagde, jeg ville funde at finde ud af dem på fredag. Nu skal det ind. Vi skulle finde noget til Kasper fredag. Ja, en, en ven. En, ikke, øh, en ikke noget, en, man en nogen. Nogen. Anders, kan du ikke Nej, jeg <laughs> ikke. Men Kasper, jeg har lige nogle PS3-spil, jeg lige går ud og henter. Ja. Så får du lidt med hjem, hvis du, som man siger. Ja. Kasper, vi ses på fredag. Ja, tak, for ja, at du tak lige, at du fordi kom. du kom så sort of det